yaradılanların ən fərzilətlisi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bütün gecəni namaz qılar o qədər namaz qılardı ki dabanları çatlayar və dabanlarından qan axardı. Ayşə r.a. deyir Ya Rasulallah ne üçün özünə bu qədər əziyyət verirsən? Allah sənin bütün günahlarını əvvəlcədən bağışlayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki fəlana a xuna abdan şakurə məğer allahın şükür eden qulu olmayım mı